Він закрив рукою очі і прихилився до стіни. Панна виглянула у вікно, перед ним висячила башта, на якій сиділо безліч голубів. Дарині стало моторошно. Якусь хвилинку вона мовчки дивилася на отамана, але ось у дівочих очах промайнуло щось світле й радісне. «Стривай, стривай, друже», – жбаво промовила пана, торкачись до найдена плеча. «Даремно ти тривожися, усе це пояснюється дуже просто. Адже твій названий батько сказав, що ти син українського шляхтича. Отже, ти, певно, побував колись з батьками в цьому замку». А й справді, з полегкістю зіхнув найда, одводячи руки від обличчя. «Ох, рідна моя, ти заспокоїла мене. А вже саме так воно й було. Мене вивели з рівноваги сльози цієї пані» селивши у серці якусь незбагнену тривогу. Мені стало шкода її, Дарина. Мені згадалась і моя мати в калюжі крові. Вона захищала мене до останнього подиху. А тож, твоя мати захищала тебе до останнього подиху. І з триманим обуренням промовила дівчина. А ці пани, з якою ненавистю вимагали вони смерті усім хлопам і всім схизматам. А? а хто ж ці схизмати? Нещасні жінки, діти, старі, змучені, обідрані, що мруть од голови страждань, змордовані священники наші, убогі ченці, які в чистоті своєї віри славлять у лісових нетрях Господа Бога. Саме їхньої смерті жадають пани, їх хочуть обернути у безсловесне бідло, о невір панським сльозам, їхні сльози, отрута, вогонь, що пожирає наших нещасних братів. Так, до їхніх сліз не може бути милосердя, бо вони його не мають до чужих сліз. На кожному камені цього замку запеклися краплини крові дітей мого названого батька, і прокляття повисло над цим кублом душогубів, найдав рече, потис дарині руку. «Твоя правда, зіронько, дай же мені ще раз востаннє пригонути тебе до мого серця», пристрасно зашепотів він, притягаючи дівчину до себе. «А пам'ятайся, коханий, що хвилини можуть увійти. Ніхто не війде. На одну мить можна забути все. Я усім пожетував для вітчизни, Дарина, життям своїм, волею і навіть коханням до тебе. Через півгодини я залишу замок. Хто знає, чи ми побачимося знову. А я кохаю тебе над усе в світі, над свою душу». Атаман Палко пригорнув дівчину і вкрив її обличчя поцілунками. Коханий мій, соколи мій, тихо скрикнула Дарина, припадаючи до козацьких грудей, і, раптом, відсторонившись, квапливо зняла з руки перстень і наділа його на палець, найде. Ось перстень мій, пошепки уривчасто заговорила панна. Перед Господом Богом заручайся ним з тобою і присягаюся, що піду за моїм судженим, хоч на край світу. Найда притиснув до уст її руку, але в цю мить почулися кроки. Закохані поспіхом вернулися до трапезної. Слідом увійшли кшемуський з деклею. Він попрохав вибачення за дружину, яка через нездоров'я не може вийти до гостей, і доручив приймачці опікуватися дариною. Найдуж запросив до себе в кабінет, вирішивши написати кілька слів Стемковському. Дарина, виходячи за теклею, мить зупинилася, ще раз крізь сльози глянула на коханого і зникла за дверима. Найда пішов з Кшемуським у кабінет. Це й була саме та кімната, про яку розповідав Отаманові «старий запорожець». Вона колись правила губернаторові за спочивальню – на стінах висіли величезні портрети володарів замку князів Яблоновських. Увагу Найде відразу ж привернув портрет лицаря в срібних латах з мечем у руці і чорними перами на шоломі. Шемуський сів до столу писати листа, а найда став походжати по кабінету, зупиняючись то біля одного портрета, то біля іншого. Але його непереможно тягло до лицаря з чорними перами на шоломі. Власне, нічим особливим портрет не відзначався. Він висів так само, як решта, і чорні очі лицаря, немов виступаючи з рами, дивилися так само виразно, як і очі інших портретів. Губернатор писав, не повертаючи голови. «Невже не пощастить перевірити механізм?» – думав Найда. Його пекла нестерпна цікавість. Кілька разів отован наближався до портрета і ледве стримувався, щоб не простягти до нього руку. Нарешті Кшемуський підвівся і чемно промовив: "Даруйте, ясний пане, ще моя дружина хотіла передати щось ясновельможній пані Семковській. Певна річ, це можна було б і завтра"